Бачив те, Гектор, і став словами ганьби докоряти. Горе Паріз, женолюбе, хоробрий лише з вигляду звабник. Краще б ти зовсім на світ не родивсь, чи безшлюбний загинув. Як би хотів я того, та й для тебе це краще, ніж нині, перед всіма такого безчестя й неслави зазнати. Чуєш? як з тебе регочуться довговолосі Ахеї, що первоборцем хоробрим вважали тебе на твій красний дивлячись вигляд, у тебе ж ні сили в душі, ні відваги. Як ти насмілився, бувши таким, в кораблях мореплавних товаришів, назбиравши надійних, пливти через море, до чужеземців пройти з ухвало із дальнього краю, викрасти жінку прекрасну. Невістку мужів списоборних, батькові твому на і місту, й народові всьому, та ворогам лиш на радість для себе ж самого на сором. Чом же, Ареєві, любого, ти не пождав мене лая, знав би, в якого ти мужа дружину відняв пишноцвітну, не помогли б ні кіфара тобі, ні дари кучері кучерій вроде. Якби ти у куряві мертвий валявся та ті трояни занадто, а то вже давно б ти був у каміннім хітоні за лихо яке заподіяв. Відповідаючи, мовив йому Олександр боговидий. Гекторе, лаєш мене недарма, справедливо ти лаєш. Завжди бо серце твоє непохитне, не мов би сокира що в деревину впинається і розмах посилює в Теслі, як корабельного бруса майстерно і вправно він теше. Так же і в грудях у тебе тверде і безтрепетне серце. Тільки дарів чарівних золотої неганя, Фродіти. Славних дарів божественних не гоже, бо людям зрікатись. Тільки боги їх дають, сам ніхто їх одержать не може. А як бажаєш тепер, щоб бій розпочав я і змагався, хай посідають на землю трояни усі і ахеї. Вийду тоді я вперед з Менелаєм, Ареєві любим, битися з ним за Єлену і скарби, що взяв я із нею. Хто переможе із себе у двобої проявить сильнішим, жінку з скарбами її хай веде за собою додому. Ви ж! Договір про дружбу, засвідчивши в клятвах священних, в трої живіть, а ті вернуться в Аргос, кіньми багатий, в Ахею, жінками вродливими, славну. Так він сказав. Слова його з радістю вислухав Гектор. Вийшов вперед із лав він троянських і лави їх стримав, Спис ухопив посередині, і стали вони нерухомо. Довговолосі ж із гнутих націлившись луків Ахеї, стріли метать почали і кидати в нього камінням. Голосно крикнув тоді володар мужів Агамемнон, «Стійте, Аргеї! Заждіть! Не стріляйте, синове Ахеїв!» «Слово нам хоче промовити Гектор, шоломосяйний!» Так він сказав, і враз зупинили свій запал трояни, і мовчки стояли. Доратий обох тоді Гектор промовив. «Слухайте, трої сини, і в наголінниках мідних Ахеї! Що говорив Олександр, від якого вся звада між нами? Він закликає Троян, а з ними так само Яхеїв, Пишну з плечей своїх зброю на землю зложить многоплідну. Сам же він вийде вперед з Минилаєм, Ареєві любим, Битися з ним за Єлену й скарби, що взяв він із нею. Хто переможе і себе у двобої проявить сильнішим, Жінку з скарбами її хай веде за собою додому. Ми ж договір про дружбу засвідчимо в клятвах священних. Так він сказав. Всі навколо стояли в мовчанні глибоким.